Vad tar vi med oss efter den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet? Blir en kris till innan allt är över? Ja, säger domedagsprofeterna. Vem säger emot? Det här är ekonomi lördag med Britta Lena Ekström. Igår morse så hörde jag Mona Salin säga i tv att nu när finanskrisen är över och den här veckan så har den brittiska tidningen Financial Times startat en serie med rubriken bortom krisen. Alltså, kan man börja prata och resonera om något som vi kan lägga bakom oss? Är det rimligt, Kerstin Hessius, vd för 3A-fonden? Nej, det är inte rimligt att börja prata om att vi kan lägga oss det här, det här bakom oss helt och hållet. Vi ska vara medvetna om att, att var vi kommer ifrån, vi kommer från ett läge där vi var. I en finansiell härdsmälta och genom väldigt kraftfulla åtgärder från centralbanker och finansministerier så har man undvikit en djup depression. Men idag så ligger väldigt mycket i händerna just på de som har hjälpt ur ekonomin ur djupa depressionen så att det är fortfarande ett bräckligt läge. Mattias Sundling, chefsekonom på HK Bank. Hur skulle du vilja beskriva läget på finansmarknaden där du är? Jag håller med i beskrivningen. Jag tycker att man kan säga, man är inte igenom det. Vi kan inte lägga det bakom oss utan vi befinner oss kanske i tredje fasen av en finanskris. Och Hur många faser finns det? Säg att det finns tre då. <laughs> ja. Så att det är den avslutande fasen. Men vi är fortfarande så att säga, i ett förlopp. Ja, talar du om läget på finansmarknaden eller läget i världsekonomin i stort? Också i den reella ekonomin? Jag talar om båda delarna för att okay. de är en återspegling av varandra. Så att det är inte så att... Att om det har gått över en del på finansmarknaden så är det fortfarande betydligt värre i den reella ekonomin. På arbetsmarknaden och industrin och så vidare. Eh, det är klart att finansiella marknader ligger lite före utvecklingen på den reala ekonomin. Men de är, hänger ändå ihop i den meningen. Att eh, finansiella marknader har gått bättre för att vi kan stryka en del av de värsta tänkbara scenarierna i den reala ekonomin. Men det är fortfarande så mycket osäkerhet att... att det finns en massa olika möjliga utfall härifrån, så att säga, både på finansiella marknader och i den reala ekonomin. Christer Hillbo, min kollega här på Ekot. Hur säger du nu idag när du kommenterar världsekonomin? Jag säger att den akuta krisen den är över då. Alltså de statsstöd, enorma stadsstöd man hade till fallfärdiga banker och stimulanser till den reala ekonomin då, och man har haft en kraftiga sänkt så det här akuta fasen är över. Men priset är ju väldigt högt därför att det man ser nu är ju då väldigt stora underskott i statens finanser. Statsskulder som nästan skenar. det här gäller i vissa länder är det så, och det, det kan vara ett problem därför att de här ekonomierna kan då uppfattas som svaga och då finns det en grogrund kanske för nya spekulationer också. Man kan bara utnyttja läget på nytt och det kan vara grund för att det kan bli så här, ett nytt bakslag i ekonomin, så att krisen är ju inte över. Vi ska, vi ska lyssna på vad en väldigt känd ekonom säger just om det här med bakslag. Och det är Nouriel Rubini, professor vid New York University. Han har brukat kallas för Dr. Doom, domedagsprofet. Han varnade flera år för krisen för Supreme-lånen. Och sen när bubblan väl sprack så har han varit en efterfrågad gäst på konferenser över hela världen. Som enda svenska journalist så träffade Therese Larsson Noriel Rubini för Ekonomikut lördag i Paris. Det känns lite som att jag ska intervjua en filmstjärna. Platsen är ett femstjärnigt lyxhotell i Paris och här finns två TV-team, flera tidningsjournalister och så jag. Vi har alla fått 15 minuter var med Noriel Rubini. In three, two, Hello and welcome to the interview in France 24. We all remember that moment. It was history... Först ut är Frankrikes svar på CNN, France 24, som gör ett helt program om Rubini. Nuriel Rubini kallades länge för Dr. Doom. Under högkonjunkturens glada år var det ingen som ville lyssna på den italiensk-israeliska New York-professorn. Men så kom kraschen och plötsligt behandlades han som en profet. Idag reser Rubini över hela världen och förkunnar sitt budskap att vi har en ny monsterbubbla framför oss. För att förklara terminologin innan vi fortsätter så betyder carry trade att man tar lån i länder med låg ränta och placerar dem i länder med högre ränta, eller i exempelvis råvaror. I det här fallet handlar det framförallt om amerikanska dollar. And everybody is playing the same game by borrowing short dollar. The borrow not just at zero but because the dollar is weakening the effective cost of borrowing is as if it was negative. But at some point the dollar is not gonna fall forever. It has to bottom out and then reverse. And who Eftersom kostnaden att låna dollar är i princip noll och valutan dessutom fallit kraftigt i värde sen i våras är räntan negativ. Man tjänar alltså på att ta ett dollarlån och betala tillbaka sen när dollarn är mindre värd. Det Robin är varna för och som han kallar en ny monsterbubbla är att dollarn kan inte falla i all evighet. När den planar ut eller börjar stiga i värde så kommer en masshysteri bryta ut där alla kommer försöka ta sig ur marknaden. Dollarn kommer att stiga snabbt i värde och exempelvis råvarupriserna kommer att rasa. Det kommer bli långt värre än vad vi såg förra hösten well it is in the sense that uh, all these carry trades are short in the dollar creating maybe the mother of all carry trades and the mother of all new asset bubbles and asset bubble not just in the US but asset bubble all over the world so i worry about the easy money of the fed being spread around the world with other countries doing similar things and creating the condition for the next uh, boom and then followed by the bust ja är överrolig över att den amerikanska centralbanken gör pengar så lätt tillgängliga och tvingar andra länder att följa efter när bubblan väl spricker kommer det att sprida sig över hela världen. Ekonomiprofessor Noriel Rubini tror att det kommer att dröja åtminstone 9 till tolv månader innan något liknande kan hända. Det skulle i så fall leda till ett så kallat dubbel V i konjunkturen där återhämtningen vi nu ser avbryts av en ny nedgång. So we vi har repeting some av the mistak of the past när vi är ingen monet policy och kepping it intresset så lå för to långt, den har taj till slålig. Så so vi hjälping det finansiar system, för essential krediting real ekonomisk instability. Vi har alltså inte lärt oss någonting. Genom att stötta systemet nu skapar vi alltså nästa problem. Så vad är då lösningen? inte att höja rentona utan reglera finansmarknaderna. It's to soon to raise interest rates uh, because there is still deflation and the recovery is weak. You have to find a second instrument that may be using your regulatory or supervisory power to control and regulate the financial system. Återhämtningen är för svag för rentehöjningar. Vi måste hitta ett sätt att kontrollera det finansiella systemet. Exakt hur det här ska gå till går Rubini inte in på. Han säger bara att det är viktigt att det blir rätt. Och det ska nog gå att få amerikaner och britter att gå med på en reglering. Den nya amerikanska regeringen har visat tecken på att förstå att något måste göras. Dr. Doom gör alltså fortfarande skäl för sitt smeknamn. Hur ser då Noriel Rubini på sin nyvunna status som profet? Det gäller att vara ödmjuk. Jag såg ett sammanhang och varnade tidigt. Men det var ju inte bara jag som varnade för krisen. Och ingen kan ju vara glad för det som hänt sig norr Rubini. och ännu en löpande bandintervju är slut. Efter mig väntar flera andra journalister för sina 15 minuter med profeten. En ny finansbubbla på väg. Hur ser du på risken för det, Kirsten Häsius? Jag ser inte att risken för det just nu är så stor för att det kollektiva minnet finns här. Och det, brukar, det är ganska kort, men det är inte så kort. Man brukar prata om ungefär en generation. Och så att... Så att just en bubbla som skulle bestå av de här klassiska delarna som Robini pratar om, att det behövs hög belåning och det behövs någon felprissatt risk, det är det han nämner då. Det... Ser inte du det? Jo, det är klart att det finns hela tiden. Det finns alltid massor med risker, men man måste ju bedöma sannolikheten för just den här typen av risk. Då. Och det är ju så ändå att det är lite svårt att låna pengar idag. Så att det... Och man är ganska försiktig med, med de riskerna som hänger ihop med att kunna belåna sig hur mycket som helst. Så att, att man gör en stor. Så att man, och dessutom så, det jag också kan säga, så att de flesta räntor är låga också. Så jag tror just, just att risken skulle ligga där han pekar på, tror jag, är lite mindre. Ligger den någon annanstans? Ja det gör den. Var? Precis som vi nämnde innan här nu att den ligger på att staterna inte klarar av att betala sina lån på sina räntor på grund av att man har tagit på sig väldigt stora statsskulder. Så jag tror att den största risken ligger på förtroende, att förtroendet för, för några stater får problem. Ja. När det gäller din roll som vd i 3 ap fonden och du ska ta hand om pensionsbarnas pengar, vad är största hotet mot det i det här läget? Ja, det är just det att, att det skulle bli en dramatisk uppgång i långa räntor. Långa statspappersräntor. För att det drabbar pensionssystemet väldigt negativt på kort sikt. På längre sikt är det, är det bra. För då kan man ju placera pengarna där. Men, men på kort sikt så slår det ganska hårt mot, mot de som har placeringar där. Mattias Sundling, vad ser du och ni på Håkebanken av det som Rubini pratar om? Alla lånar i billig dollar. Jag är inte så inne på det där heller faktiskt- för att jag tycker att den globala miljön som vi har nu- och det var det jag menade med den här efterdyningarna- till den finansiella krisen- så har vi ju faktiskt eh, kreditstockar som krymper- bankutlåning som är negativ. Om det sen beror på att folk inte vill låna- eller banken inte vill låna ut och sådär. Det, det finns det liksom olika sätt att tolka det på. Eh, så jag är inte så att centralbankerna tillhandahåller- massor med billig likviditet- det är ju inte något större problem om inte liksom likviditeten snurrar runt i systemet och det gör den ju ändå inte riktigt just nu. Det finns alltid en risk, det finns en fara i förlängningen av den politiken man för nu. Att det skulle kunna bli bubblor om man liksom håller de här räntorna under, under lång tid men just nu tycker inte jag att det är den största risken. Varför säger Rubini så här? Hur ser hans agenda ut? Ja, hur hans agenda ser ut, det vet jag inte. Det, det, det kan ju ja, vara hans liten... ärliga prognos. <laughs> det, det, det, det kan ju också vara så här att man lite grann kanske låser sig i en eh, prognos eller uppfattning. så han, han fick ju rätt här till slut på den här synen. Och kanske har lite svårt att lämna den synen när, när den har varit så korrekt hittills. Alltså, jag tror så här, för det första, men, alltså, det finns alltid många som kraxar om kris- och eh, någon får rätt i efterhand. Så det är som en hagelskur. Och så är det något av de här haglen som träffar rätt. Rubinis hagel, precis som du sa- det var ingen som lyssnade på honom eller som det sades i reportagen var ingen som lyssnade på honom och alla lyssnade på honom efteråt. Nu vill han skicka ut ett nytt hagel och har han tur så träffar det rätt och det är precis det det handlar om tror jag att han måste skicka hagel hela tiden för att förr eller senare får han rätt. Nu har han fått rätt en gång och nu hoppas han på att han ska få rätt en gång till. Mattias? Jag skulle säga det. En akademiker kan göra så att man skickar ut hagen. Men är man verksam som, som vi är då på finansiella marknader? Det är, alltså problemet är ju inte att identifiera en obalans, för det kan man göra. Problemet är tajmingen. Det är det som är in. Att säga att den här obalansen kommer att, kommer att spricka nu. Och inte om sex månader eller ett år eller två. År. Det är han det pratar, som är svårt. Han pratar väl om tio till tolv månader? Mm. Ja. Ehm. Där gör han i och för sig en prognos. Men jag menar, annars så har vi ju gått om just det här Hagel exemplet Det finns ju, precis som Kerstin säger, många som förutspår en kris under flera års tid. Men det är inte speciellt användbart om man är aktiv på finansiella marknader. Christer? Du brukar säga att det alltid finns risk för bubblor. Vad menar du med det? Ja, det är bara att titta i backspegeln så ser man att det har alltid uppstått bubblor i ena eller andra slaget. Och det är klart att det vore ju konstigt om det inte skulle uppstå nya bubblor i framtiden. Men vilken karaktär de kommer att ha, det är ju nästan omöjligt att säga. Men det jag funderar på ibland det är ändå det här med att man har så olika eh, statsskulder, underskott som budgeter i olika stater. Att vissa ekonomier är då svaga och andra framförs mycket starkare. Att det här möjligen skulle kunna vara en grund, i är fråga till er också eh, om det kan vara så här, en drivkraft för någon form av ny valutaspekulation som börjar dra igång. Att man ser att utnyttjar så här, eh, skillnader i valutavärden och vad man förväntar sig kommer att hända med olika valutor. Ta dollar då som många spekulerar att den här är egentligen på väg ut för, för att man måste ju lösa upp sina egna obalanser med underskottet. Man har överskott i, i, i Asien i Kina eller även andra tillväxtländer i Asien. Att det här kan finnas ett, ett drag för att man får igång någon form av ny ja, men Det är ju det som är den, den synen så att säga. Det är därför många vågar ta den här Korta positionen i dollar, alltså låna dollar och placera i andra. Mer en spekulation kanske på dollarn än att göra en, en carry trade. Och det grundar sig på att statsfinanserna i USA är ganska dåliga. Och att eh, man måste få obalanserna på plats, det vill säga sparandet måste gå upp i USA- och det effektivaste sättet då att lösa det här är genom en svagare dollar. Men det tar ju tid och under tiden så kan sånt här uppstå då som Robini pratar om. Alltså, det, för det första kan man ju säga att det är inte alls säkert att det blir på det här sättet. Eh, men men det, är liksom en, det, det finns någon slags fundamental eh, analys eh, bakom mm. att man vågar... Jag kanske spekulera lite att dollarn ska gå ner och sen jag menar George Soros det är hans stora tes att dollarn kommer försvinna som reservvaluta och att dollarn kommer liksom inte längre ha någon, någon central roll i världsekonomin. Det här om, om konjunkturen vänder om det blir ett enkelt V eller dubbelt V det har man ju pratat om länge nu. Vad har ni för uppfattning om det? Jag tror att det historiska stor att USA blir en besvikelse nästa år. Hur För, nej, jag, jag kan inte riktigt se... Om, när det kommer ett sånt här trendbrott uh, så säger historien oss att när, när, då, då, när man vänder och börjar öka sparandet, i det här fallet i hushållssektorn, då, då, tar, då blir det ett ganska kraftfullt trendbrott. Det håller på att ta och man återvänder till något slags historiskt genomsnitt eller kanske ännu högre. Och dit har vi inte kommit ännu. Och sen kan man ju chansa på att det inte blir så. Men jag, jag kan inte riktigt se vad inhemska efterfrågan riktigt ska komma i USA, Storbritannien. De här länderna som verkligen är drabbade, kärnländerna i finanskrisen. Behoven av sanningssägare i krisen. Hur, hur ska man se på det om vi nu säger att Robin är en sanningssägare? Domedagsprofet kallas han. Men ni förstår vad jag menar att någon som tar om så här ser det ut, så här kommer det bli... Absolut, det är väl jättebra. Eh, och, eh, vilka lyssnar du på, Mattias? Eh, ja, vilka lyssnar jag på? Det är väl jättebra med folk som går emot konsensus, om vi säger så. Och Robini gick emot konsensus, så det var jättebra. Eh, eh, det ska man alltid lyssna på, för det är ganska ofta tyvärr som konsensus, speciellt i toppen av högkonjunkturer, har fel. Kerstin, vad läser du? Vilka läser du? Ja, jag försöker läsa Financial Times- men det, det finns mycket där så att man hinner inte med allt. Men jag tycker just, just precis som Mattias säger- så alltså det är viktigt att lyssna på de som går emot- eh, och framförallt försöka se, lägga på sannolikheter på detta. Ja. För att det, det är många som går emot- men, men att, och ju, mer, ju bättre det går, desto mer ska man lyssna på dem. Tillbaka till huvudfrågan. Vad står vi på väg mot återhämtning, säger några? On the road to recovery- på andra sidan krisen, beyond the crisis är det, Jag ska bara fråga till sist är läget i Sverige lite? Hur skulle ni beskriva läget just i Sverige? Ja, de här två alternativen? Jag, jag, jag tycker att läget i Sverige är lite enklare. Jag tror att vi är ändå en hyggligt normal återhämtning. För jag tycker ändå inte att Sverige var liksom kärnland i den här finansiella krisen. Vi åkte med som, som svansen genom vår exportindustri. Så jag är inte så där jätteorogad för Sverige. Jag tycker att det ser ganska okej okay ut. Jag tror vi får en okej okay tillväxt nästa år. Kerstin? Sverige har ju bättre förutsättningar. Vi hade ju vår stora kris i början på 90-talet så vi tog i tur med ganska stora frågor. Vi gick ju igenom en kris, en statsfinansiell kris. Det började med en, en kreditkris och sen en statsfinansiell kris. Tack vare de åtgärder som man gjorde för att inte hamna i en ny statsfinansiell kris så är vi inte där idag. Vi är mycket, mycket starkare idag. Christer Hilvon? Jag tror att den dag då man börjar, se då, man ser kanske nästa år så börjar de här stimulanspaketen, den effekten börjar ebba ut. Och när det händer i ekonomin, då finns det också en risk för att det blir en kanske inbromsning rent av en risk för besvikelse. Pratar mycket. du Sverige nu? Ja, Sverige även, men framförallt då utomlands. För att när man väl börjar då ta sig högre höja räntorna, man har inte råd att stimulera ekonomin på det sätt som man har gjort hittills. Där finns ett frågetecken, vad händer då? Får jag bara kommentera? Jag är väldigt beroende av världsekonomin, glöm inte det. Så det måste gå bra även utomlands. Sista ordet fick du Kerstin Hessius, Mattias Sundling och Christer Hillbom. Jag tackar också er för att ni var med i Ekonomi i gott lördag.